sisi wa kimataifa kwa wachezaji wale watatu bado hazijapatikana. Wa wachezaji hao ni Salim Kinje na pasko Cheng ambao hao wameombea usajili na timu ya Simba wakitoka FC Leo Pascal na mwingine ni ayubu isiku ya ameondoa usajili na timu ya Mtibwa ya kitoka timu ya Bu FC ya Uganda. Kwa hawa hao walichokuwa tunakisubiri sisi kwa upande wa Simba kuna dokumenti ambayo tulikuwa tunazitaka tayari wameziwasilisha kwa ito kifanya, leo timu ya manager wa TFF ataingia ku request ITC e, kupitia e, shughulo ya mpira wa miguu ya Kenya FKF na hali kwa upande wa mchezaji usiko na itakuwa hivyo hivyo kuenda kwenye fufa shughulo ya mpira wa miguu ya Uganda e, lakini pamoja na hilo ni kwamba Jumapili ya Septemba mbili sasa kamati ya sheria mahali naweza wachezaji chini ya mwenyekiti wa Alex Mbungororo ndio itakutana kupitia usajili kwa ajili ya ligu na tabawe zangu ya kwanza kuna mapingamizi mengi yamefika hapa kwa ajili ya wachezaji kadhaa kwa hiyo itafikishwa huko na hiyo kamati ndio kwa mujibu wa taratibu zetu ndio kamati ya mwisho na usikanaombe usajili kwa hiyo uamuzi utakaofanya ndio wa mwisho kwa hiyo tunatarajia baada ya jumapili timu zitapanga sawa kwa ajili ya kuanza liga nchi kubwa ni kwamba ligi lini itaanza na ratiba itatoka rasmi inategemea mazungumzo na mdzambi